אתה מדריך טיולים מהקורס שלו, אתה מדריך טיולים? אני נותן לך, זה טוב. אתה מתחיל? בתור נהיגה מונעת, אני נותן לא, אני לקחתי את זה בגלל, קורס מדריכי טיולים. או, הנה הוא הגיע. זה הגיע, זה המדריך, זה המדריך. הלל חבר'ה! הלל! בוקר תענוג לכולם! כן, חברת בודניוק טיולים מאחלת לכם בהצלחה ושמחה שנרשמתם לקורס מדריכי הטיולים שלנו. בתום הקורס תזכו לקבל רישיון הדרכת טיול עד עשרה אנשים בגבולות יישובכם. האם אתם מוכנים? כן! אז בואו נתחיל! נראה לי זה יפה ונחמד, הכול טוב, הוא טוב, המדריכים. שמעת פינוס לא ברדיו, אוקיי, אז נפתח בביקור בשדה הפתוח. למה אומרים שהשדה הוא פתוח? כי... הוא פתוח מזוג אוויר. בבקשה. כבר בעיית הדרכה נפוצה, החניך הסקרן. הוא רוצה לדעת הכל. לכן, רצוי להיות בקי בחומר. למשל, בתחום הצומח. זה עץ. איך אני יודע? באמת איך אתה יודע. רשום לי בפתק שיש לי ביד. שכאן בשטח יש עץ. אבל... הוא חכם, הוא חכם. אבל מה קורה אם הוא צמח במשך הלילה? מה קורה? מה קורה? אם כך, יש כמה דרכים לזיהוי העץ. קודם כל, חשוב להקשיב למה שאנשים אומרים. אם שמע... שמעתם בקבוצה את המילים "הנה עץ" או "תראה עץ" או "בוא תשתין על עץ" סימן שלא מדובר פה בכיסא או שקדיה, אלא בעץ. שיטה נוספת היא להיטפל למישהו שמתנהג בצורה חריגה ולהגיד לו "מה אתה משפשף את הרגל?" ואז נושא הסליחה משתנה וזהו, אתם לא צריכים לדבר. כשעוברים ממקום למקום יש מוזיקה כזאת, אז אל תיבהלו. באמת נשמע הגיוני, עכשיו אחרי שהוא מזמין את זה, באמת. אוקיי, תכירו את האיש הזה, שלום לך. שלום, תסלח לי שאני מתערב, אבל למה תכירו, זה המודרך הסקרן, שואל שאלות מעצבנות, הוא האויב שלכם. תסלח לי שאני מתערב, אני... תשתוק רגע, צריך לבודד אותו משאר הקבוצה. ככה תוכלו לדבר חופשי. סליחה, יש לי שאלה בפי. כן, בבקשה. כמה צריך לדבר בטיול? שאלה יפה. נמשיך. אבל כמה עליי לדבר? אף אחד לא צריך להגיד כלום, הטיול האידיאלי זה האם ישנן שאלות, מה עושים אז? אז רצוי ש... מה זה? מה אתה משפשף את הרגל שם? מה עשיתי? מה זה? השתגעת, יא פסיכי. זוז מכאן, משפשף. אוקיי, נגוס, תיסע במעגל, בסדר? בסדר. חבר'ה, שומעים אותי באחורה? כן! הדרכת אוטובוס. כאן האוטובוס הוא ידידך והנהג הוא אשתך. השכבת את הילדים לישון, אגוס? בזמן שתרדו לאכול, הנהג יאסוף מהתיקים שלכם כסף קטן. זהו הטיפ המפורסם בו תתחלקו חצי בחצי. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו פעם הדרכתי טיול של כל עובדי חברת החשמל בגלל זה לא היה חשמל בכל הארץ אותו יום או למשל בטיולי בית ספר איפה נמצא תיק עזרה ראשונה? בבית עולים... בית ראשונה ומה עם כיתות אחרות? אתה מוכן להפסיק לשפשף את הרגל שלך יותר חשוב? תצפית בעיקרון אף אחד לא זוכר מה שמסבירים לו ולכן הימנעו מתצפיות, אבל ייתכן שתלכו ופתאום תגיעו לקצה ההר, ולא יהיה לאן להמשיך. ולכן תאמרו, הגענו לתצפית. וואו, נשמע הגיוני מאוד, באמת. קודם כל, יש לומר שביום עם ראות טובה ניתן לראות גם את החרמון, והיום, לא. עכשיו, נגיד שאני רוצה להצביע על משהו, אז כל אחד רואה משהו אחר. הכי פשוט זה לשלוח אנשים לשם. הנה, לפני שעה שלחתי את שמוליק, רואים איפה שמוליק עומד? כן, הוא שם זה סוריה, ואיפה תסלח לי, ידידי, לוחם הגרילה! איפה שהוא עמד. וזה עובד גם הפוך. אם יש שני מדריכים, אז נהוג לתצפתן אחד על השני. זה הכי נוח. נמשיך. לא נורא. הגעתם למבחן המסכם. כאן זה מגרש האימונים של מדריכי הטיולים. יש פה עצים ובית ישן ושבט אפריקאי וכל מיני כאלה. אנחנו נתקיל אתכם. שיהיה לכם בהצלחה! יואו! קדימה, קורס! קדימה! עץ! בית! בית! שבט! שבט! נודניק! תסלח לי שאני מתערב ל... בית עץ! אוקיי חברים, כל הכבוד עשיתם זאת! בואו לקבל את ההצבות שלכם עכשיו. אתה. כן, למדריך. אתה גולן. Yes. כן yes. כן יואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו מתי יש שקט בחולון? סלסלם לכולם, סלם. היום נטייל ונבנה יקב בחולון? תסלח לי שאני מתערב, אבל זכר ההדרכה פה. אני מבקש שקט. תגיד לי, מי נתן לך רישיון להדריך? אתה נתת, זה הוא נתן לי. הוא אשם בהדרכה הזאת. הוא אשם. הוא אשם. שף שף! אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה